Душами зледенні Віра Не скажу вам, де було Це близько чи далеко Упіймав над ставом Тихим сірий вовк Лелеку А Лелека й каже, вовку, Не тримай за ногу Я хотів би перед смертю помолитись Богу Вовко скалився Глумливо, в'їдливо питає А на що йому молитись Як його немає Я прошу тебе Лелека низько поклонився, бо молились дід і прадід, батько теж молився. «Ну, молися», – вовк дозволив, – «та давай скоріше, сильно їсти захотілося ж у шлумку ріже». «Отче наш», – сказав лелека, – «бачиш, я вмираю, не остав же душу гріжну і пусти до раю». Вовк гарикнув, «крапля мозку є в твоєму лобі, не в раю ти зараз будеш, а в моїй утробі». Тут лелека як підскочить, як розправить крила. Хвиля вітру шугонула, вовку дух забила. І гукнув лелека з неба. Знай, тварю косіра, в кожнім серці мусить бути у щось прекрасне віра. Бо душа без віри темна, як дрімучі хащі. Вірю я, тому вдалося вирватися з пащі. Пророк у сяйві місяця і зірок колись ішов старий пророк. Над тим Божественним пророком І над чолом його високим І скрилась німбом ніч свята, немов корона золота. А пес кудлати із затину В благословенну ту годину Гарчав, гарикав сатанів І рвався так, що це б рем'ю. Є давня істина жорстока. Собака бреший на пророка. Від ікони, від Христоса, ти бундючно вернеш носа. Той Христос в Єрусалим в'їхав осликом малим. Ти ж гасаєш на машині у блескучім лімузині. Та Ісуса знає світ близько вже двох тисяч літ. А тобі дадуть позаду, відберуть твою посаду, і на слідуючий день вже про тебе ні телень. лень. «Просто так! Жило-мурло, пожило та й загуло!» «Бог і горох!» Дочитав до крапки лектор, в зал поглянув строго. «Все вам ясно, чи питання, може, є у кого?» Тут бабуся й підвелася. «Хочу запитати, мій вопрос торкатись буде нашого теляти. З ним недавно приключилось нехороше діло – як зеленого гороху оберемок з'їло. Чи могли б ви роз'яснити, вибачте, за сором, чом летить усе стеляти під таким напором? Лектор знизує плечима як я можу знати, що летить там під напором, з вашого теляти? Ну, тоді, пристала баба, як смола до нього, як ви взнали, що немає Господа святого, ви ж не тямите у тому, що летить стеляти, то чого ж ви беретеся бога спровергати? Заповідь. Жив підлабузник Никодим Кривляка. Він до начальства ластявсь, як собака, коли ж умер, вірніш сказати, здох. У пекло йди, сказав лакузі Бог, За те, що ти, бридкий, такий на вдачу, там сковорідку полежи гарячу. А підлабузник Бога за рукав схопив і зразу ж лащитись почав, і заходився Господа лезати, й там, і тут. Ну, що йому казати? І мовив Бог, лишайся у раю. Я заповідь до байки додаю. Блажен муж і знає, кому лиже. Панахіда. Птиче в церкві Карбованця бабуся Попові. Прочитайте упокійно нашому панькові. Переходив він п'яненький десь через дорогу та й потрапив під машину. Віддав душу Богу. «Боже!» – піптихенько тихенько шепче, у покої балбеса, що, заливши баньки пивом, поліз під колеса. Все годиться. «Дорогі мої меряни!» – мовив батюшка Антон. «Зносьте в церкву свіжі яйця для оновлення ікон!» «От біда!» – скривився гірко-богомільний Ялисей. «Як же будь, немає у мене ні курея, ні гусей!» – піп шепнув йому. «А ти...» Можеш сала принести. Мудрість неприложна.